بسم الله الرحمن الرحيم ايدي سندار 22 مارس 2015 we har med qawaid alfiqhiyah dar بسم الله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى محمد ابن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه افضل الصلاة واتم التسليم اما بعد we er fram til form nummer 53 al bayyinah shurfa habe Har vi ikke hatt denne su-a-fa-fa? Du sa det hvor langt, det er den ene siden, men det er det å si er det meg. Det Det var vejen Ja, at tassarruf ala, ja, nummer su a At tassarruf ala raiya, manutun bil maslaha. At tassarruf ala raiya, manutun bil maslaha. Hva betyder at tassarruf? At tassarruf, det betyder at udføre innhandling. على ra'iya, ra'iya, befolkning ma'nod bil maslaha er i henhold til hva der er maslaha hva betyder maslaha på interesse. Interesse. Interesse. interesse og hermed kan man si se, at selve handlingen i henhold til muslimiske befolkning sam imamen udfører er avhengig av interesse mm. Og den her position Böb Böb. Ja, det uh, er Og når vi siger imam Så ser vi so si ham Som har position Ja, jamen det kommer Når vi siger imam, så ser vi so si ham Som har en udførende positionsrolle Autoritet Og det betyder her At han har autoritet Som imam al-A'ram Eller som repræsentant af imam al-A'ram Imam al-A'dham Eller en repræsentant av al imam al-A'dham Og hvem er det? Det kan være sultan Sultan er en manub, manub betyder, han er efterfølter Døgn Al-imam Han Al-Wilaya Al-Wilaya magt og styrke Over sine medborgere و ه ذ ه ذ ه م د ب ر ا ا م ا م ي ب س ت م ر و ا د ه ا ه ن ه ل ت ل ا ل م ص ل ح ة ا ل ع ف ل م Yastar'ihillahu ra'iyyah. Allah halakt nunn befolkning under ham. Fa lam yuhithha fa lam yuhithha. Det betyder han kommer ikke til at hjælpe dem eller sørge for rådgivning eller hjælp for dem. Bi nasiha. Ahia tiya in form for hjælp eller rådgivning eller at yde en form for hjelp, eller Yelp samti habi hafa så sier Muhammad, "Lam yajid raihata al-janna." Tenpuson han vil alde fin duften av janna. Ma var det forni? Et vaat taipakil miga. Ja. Tayy Bukhari. No, Hvis vi sier hva er det, det, for en posisjon vi, vi snakker om at en person der har fått en lederstilling. Allah har lagt ham til at han har fått en lederstilling. Hva skal han gjøre? Han skal tae seg av scenen bort. Hvis han ikke hjelper dem. Og hvis han ikke hjelper dem. Ligesom Allah har valgt det skulle være. Så vil han ikke befinne eller finne gennes. Det vil si han vil opptjene straffen. Hva sa i søkkenen i hadet? Han vil ikke opptjene gennes? Ja. Han vil ikke tjene eller finne. Jannahs Men er det gufur? Nej Bare så jeg ved det Det vil sige han bliver straffet for sin handlinger Så han kommer til Jannahs døft? Ja okay. Det er kun shirk Der kan være en forhindring i det En anden hadith som er muslim Men det gør det også over korrupt? Eller? Alt okay. det, det der det er lige en overordnet resultat En overordnet resultat det betyder at en som er valgt til at have en lederposition Han skal have autoritet til at udføre en handling i henhold til Qur'an og Sunnah Du har brug for hjælp, og jeg kan yde hjælp, så skal jeg hjælpe dig Fordi det er mig der er lederen Men det skal være i henhold til, hvad der er behov for Så jeg kan ikke bare tage det, fordi du er min familie Og jeg hjælper ikke ham der, fordi han ikke er din er min familie og så osv En annen hadith i muslim hvor Muhammad s.a.s. sier Allahumma mann valiya min amri ummeti shey'a Å oh Allah Ham som vil overta en leder position i midnation Fashaqqa alaihim fashquqa alai Og so han gør tingene til at være besvær Så sier han gør tingene til at være besvær på ham selv Og mann valiya min amri ummeti shey'a Farafiqa bihim, farfuk bihim. Å Allah, ham som har taget en i min nation, hvor han er blid over sin medborgere, vær blid over ham. Blid? Ja, blid. Soft. Hva betyder det her? Det betyder, at en leder han skal ha rahma. Rahma. Hvorfor skal I indlede fra Rahmah? Hvad er det, Rahmah indikerer i behandling? Ha? I skal være med her Vores deres er et debat Det skal I ved De der har ødelagt De qava'at fiqiyah Qava'at fiqiyah er kommet på grund af debat Og debat i henhold til hadiser af jad Der kan der mange mennesker der siger at man vil gerne høre til shirik der snakker og andre der bare lytter det der det fører ikke til at folk forstår indhold. Og det er det der at vi har nogle amatører, folk som øh, du trykker på en knap. Bismillah ar-rahman ar-rahim. De har ikke forstår indhold. Vi har ikke brug for nogen der bare kender til at jeg har hadith uden de ved hvad det betyder og hvilken indhold den indeholder, hvilken debatt der har været. Der har vært debatt i Koran, der har vært debatt i hadith, der har vært debatt i sunnah, der har vært debatt med qawa'et i faqihah. Disse qawa'et i faqihah er ikke kommet for sjov. Det har vært en diskussjon mellom a Det de har vært et spesmålstegn som en imam har stillet til en hadith eller en ayah, så kom der debatt blant ulemaer, så kom det med den der formel. For at de kan illustrere for deg, den formel kan sprodes herover som en hovedformel, og så kan det være underformler. Diskussion. Aql bliver brugt Aql er ikke kommet bare at den skal være zina Zina det betyder Noget du hænger op i din øh, Røjul Der er mange der de har aql Men det desværre deres aql Hjernet er blevet brugt til pynt som en mand Nu du har en position Du har en Så du siger ham der han er henkød Kun af navn Du siger gender Altså selve kønsdien Så siger du man. Men han opfører sig med. Ja! Yeah. Det er de der problemer. Og det er derfor her vi siger, vi har et debat omkring forståelse af ayat og hadith. Og disse debateringer, de skal føre til forståelsen. Det ikke et debat til et indhold. Det er derfor at debat er deroppe i to sektioner. At, at debat som er opbyggende, det vi sige du debaterer for at bygge på. I forståelse Og så har du et debat som er kritiserende og nedgærende mm. Og den er for buddhism Det er ikke den, vi snakker om Vi har øh, Det betyder opbyggende debatering For at forstå indhold Og for at benytte af din og min og enhver individuel Til at forstå indhold jeg spørger dig, hvordan har du forstået den der? Så siger han, i henhold til min læsning, så har det her ført til sådan og sådan. Og så siger den anden, og så er det min observation af indhold, hvor jeg samler det her, så kan jeg komme med en, en form for forståelse af indhold. Jeg håber ligesom, det giver lidt, det giver lidt mod. Ibn Umar, radiallahu anhu arda'a, han sier at Mohammed s.a.s. han har sagt uh, Hadithene er al en muslim En hver ayah er ra' Ra' det betyder Han har en uh, bestemmelse Afgørelse Han er uh, Ligesom en far overfor familien En ayah Nei nei en ayah et hvert person af jer ja. Et hvert person af jer Er Ra' Ra' I skal lære mærke til det Stop Inden I begynder at skrive I skal forstå Nogle af disse ahadith Er bygget på et miljø Mange af Mohammeds ahadith Afspejler sig af miljøet Hvilket miljø starter Mohammed fra? Arabisk <tryk> miljø Hvad er det? Yeah. Ja, præcis okay, yeah. Muhammad s.a.v. han stammer fra Quraysh Og hvad er, ja, ja, er Quraysh? Ja, jeg ved at det er er nu i Nej, nej, jeg det der, men deres miljø, deres samfund, hvad den er bygget af Hvad laver de? Den der Kaaba Hal Halen, Dayab, og hvad mere? Kaaba, de har mange besøg Hvad har de sendt? Muhammad, der han oh, blev sendt ud, hvad skulle han lære og okay. gå med hvem? Men hun er forhøjet, og, uh, forhøjet. Ja. og det er derfor hvis du lægger mærke til det Mange af ahadith afspejler miljøet Talen er et hvert person Som regel stammer fra det miljø Han kommer fra os Du kommer fra Makedonien Fra et land bestemt landsby Din position i den landsby uh, For eksempel du dyrker jord så din miljø, de omstændigheder, som du har omkring dig, snakker om jord, snakker om afgrydning, snakker om sårning, snakker om tid, snakker om regn. Så din tale og din forståelse afspejler din miljø, du starter fra. Og Mohammed s.a.v., når han snakker om her, afspejler det miljø, han kommer fra. Og når han siger, kun alla kullukum ra'in, wa kullukum mas'un ar-ra'ayyatih. Ra'il Baqar, og det er derfor vi siger Ra'il Baqar Ra'il Baqar, de er for ham, som øh, sætter køerne øh, ud til at, øh, at øh, spise græs udenfor Og Ghanam, de betyder ham, som øh, går ud med giderne og forne og lamm Så det her, de er en afspejling af miljøet og her Mohammad sallallahu alaihi wasallam sier: "Alle dere er gjeter, og alle dere er ansvarlige for sine gjeter." Dette er en ayat, en person som har en posisjon til å bestemme over dem som er under ham. Og det er hvem som helst. Eh, han har posisjon til å bestemme over sin familie, kone og barna, søskene og slektninger. Og derfor Måhammed s.a. s.a. sier ala kullukum ra' og عن mas'umur en ra'ighet. Et vært ære er bestemende. Og han har et ansvar over for dem han bestemmer over. Fal amir. Læg merke til at nå Hvis du ikke har forstået den første, så kommer Måhammed s.a. s.a. for at tale til et mindre niveau for dem som sier. Jeg har ikke forstå nummer et. Så sier han her. Fal amir oladhi ala al nas ledaren som är bestämmande över befolkning ra'in han är avgörande och bestämmande och han är ansvarig för sin befolkning de han där bestämmer över sina medborgar och mannen in man det vi ser han kyn eh sin utseende ra'in ala ahli han är bestämmande och avgörande över för dem han har i sitt hem han har et ansvar og rafon Wal mar'a to, Ok Nå no, har vi menn Så so, kama kvin Wal mar'a Ra'yat Ala Byt Ba'liha Ok Da er det du vil Og Muhammed Han Et fift Wal mar'a In kvin Ra'yat Can we see Han sæk han siger Ra'iya Det betyder Al-Mar'ah at Det forløb der sker i sit hjem Er hens ansvar Al-Bajdi Ba'liha Hun er medhjælper I et hus Som tilhører Man Ba'liha -ba Ud af den sætning har ulema Illustreret mange regler att vi virkelig går inn i detaljer. Det er rå. Ja. Ra'ia. Ra'ia, Ra'ia, og så er det hør hør det, ja, Og så sier han, "Og kvinnen var en vokter over huset til ektemannen hennes og barna hennes." Og hun, og her er det inne Det er "ba'liha" ian, bestemor av henne hus, og barna hennes barn. Og hva er det hans far? Når manden er ikke til sted, kvinde. kvinde Hvad skal hun sørge for? Huset Og det derfor siger, ala bej Det betyder, her er hendes bestemmende område Når manden er ikke til sted Når han er ikke til sted, så er det ham der er den afgørende fenomen. Og børnene tilhører kvinde i form af opdragelse og lignende why det han slutter med her i ja. der her og hun er ansvarlig for har ansvar for heavy thirdt nei en slave på sin herre over sine herres og han er ansvarlig for over fonden og nå kommer din smuk afsluttende Alakullukum ra'in Og kullukum mas'un al-ra'iyyati Et hvert er jeg er hørt Og et hvert jeg har et ansvar under dem han har under seg Den der smukke hadith Starter med at sige Alakullukum ra'in Og slutter med det samme Alakullukum ra'in Et hvert er jeg er over Og, og slutter med det samme Hvorfor? for at giv den dobbelt, så man sidder først og Hvad siger du? jeg siger sammen, det er bare, ligesom, at sammenfølgelig. Men kunne man ikke bare sige, at starten af dem der, alle kunde kumra og kunde kummasoene af røgjætet er Nej, jeg har specificeret, du selv sagde, til folk, der forstår det. Ja. Og så afslutter han med samme. Jeg no. I er Yes. Det er fordi, at for at et hvert af et ansvar Og hver muslim har et ansvar i de her liv Og desværre der er mange, der løber væk fra deres ansvar Der er mange mænd, der løber væk fra deres ansvar Der er mange kvinder, der løber væk fra deres ansvar Der er mange børn, der løber væk fra ansvar Ugu Altså fra deres forældre Hver af altså de her, som ligger i led, løber væk fra ansvar Og når de løber væk fra ansvar, lederne Se jeg rundt om tre i verden Det de kalder Jihad Eller din arabisk spor Eller hvad der sker Lederne her er løbet væk fra deres ansvar Et hvert person Har et ulema Ulema er løbet væk fra deres ansvar Bafra, de har lavet De man kalder Khashqasa til ulema Khashqasa, det vil sige de har gjort ulema til at være under når de har gjort ulemaer til at være under staten, så har det været staten, der er bestemmende rolle overfor ulemaer Og hermed har man fjernet autoritet, som ulemaer har overfor umma Fordi staten går hen og betaler dem penge Sige sådan der, du får så meget Så siger han sådan der, så får han så meget Nu holder du din kæft, så holder han sin kæft Og så får du så meget, så får han så meget De har faktisk ikke ansvar over på dagen Nej, de har fjernet ulemas rolle i ummah Og det er derfor, at ummah har ingen ulema mere Og de tænende ulema, som du finder, er fri ulema Fri bedøm med den, metode, med den metode, at de har ikke noget autorisation og bestemmelse Og det er derfor ofte, hvis der er en, der siger noget Jeg kan for eksempel øh, Hvis der er en, han har ulem og så videre Han kommer og siger Det her, det er farligt Så siger de hvem tilhører du? Er du med i Azhar? Er du med i Hayat Kibar al-Ulama'a? Er du med i Hayat Kibar al-Ulama'a al-Muslimin? Er du med i den der? Det er fordi der er forskellige muassasse Forskellige foreninger, som de har selv dannet Eller komitee, som de har selv Staten har dannet Fordi det dem, der har dannet og lagt den under sig Så siger du, nej, jeg hører ikke med i det her Så siger det så hold din mund Når du ikke med i det her Foreninger Eller forsamlinger af ulemaer Så har du ingen ting at sige Du skal bare sige stille Er du sikker? Det er derfor de har lavet det de kalder Khazqazat al-ulama Og de er derfor ulemaer nu ofte Kan ikke sige noget som helst Fordi staten har lagt ikke kun Hele arm og ben ind i deres mund For at lukke munnen på den Må Allah beskyld os Okay An Maqar ibn رضي الله عنه وارضاه حديث ابن بخاري ومسلم هنسئ الله يا هوت ما من عبد يسترعيه الله رعيه اتفاهت الله سن الله اسلاو يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته نهندؤت دن د هر وهن eller hvad hvad kalder man Medborger Hvad hedder det Når han snyder sin medborger Illa harramallahu alaihi jannah Så vil Allah subhanahu wa ta'ala Gøre jannah til at være haram for ham Raj det betyder at snyde og bedrage Hvordan kan man snyde Og hvordan kan man bedrage Når du ikke fører hak Til ejeren Når du ikke jeg er med til at dømme i henhold til Allahs lov, når du stjæler hans penge. Når du tager alt magt og styrke fra ham, og du er turanen over ham, og bruger din pisk til at pisk ham ihjel. Når du slukker hans lys, og fører dit lys frem. Ligesom fir'aun. Fir'aun i hans magthed har gjort sig selv til at være Gud. Gud. Og så siger han, Anarabu kumul a'la. Og derfor mange af disse lyder og bestemmende i verden, de har snydt og bedrager Også i den der såkaldte Khilajah-stat, den nye khilajah som er styret af Hamdi al-Bardali Han kører på samme fænomen Han kører i rush, han laver rush, han laver snyd og bedrageri Hvordan? Han samler en flokke personer og siger, de er ja, der har autonition fra umma vi kaller dem ulemaer Ahlul Halli Wal-Aqd. Jeg bestemmer ham og h'm, ham h'm, h'm, som er ukendt fra hele verden. Som er noen folk, som har ingen anelse for din, eller ingen forståelse. De kan ikke engang læse for den skade Og måske kan det. Men de er ikke Ahlul Halli Wal-Aqd. Han ga dem til at være Ahlul Halli Wal-Aqd. Det er en Så sier han, Nu har jeg samlet en flok. I skal gi meg baya. Så giver de ham baj'a Og så tager han imod det Og så siger han til befolkningen Jeg er riyadh khalifa Enten er du med os Ellers er du ude os Enten er du med os eller imod os Jama'at i islamien der har bekæmpet Hele deres liv Det siger vi I er gået ud af min baj'a Så er min fjend Hadisen siger Hvorfor kommer du og snyder det vil si at du sier at alle de andre som har ofte seg selv For Allahs dine subhanahu wa ta'ala Det er ikke de værd det er det han sier Så sier han nå har vi vores bestemmende område Og det er vores bestemmende Og så sier vi Så kan vi selv bestemme Hvordan? Dig kan ikke lide ham Dræb ham Skyd ham Der er rahma Rahma i den forstand, for at sige, at en person han kan dyrke det, man kan sige Øh, de vil gerne se frem, at de du laver er forkert Det har du ikke ret til Du bliver slået ihjel Så selvom de der kalder sig selv Din moderne eller din nye salafist og jihadia De har dyrket det her, der hedder Al-Rush Snudderi Bedraveri Også i det Og de bruger ayat og hadith, de gjorde khawadish bare også. Det er for dem der dillene kjører på mange av tilgjøren. Så det er liksom opmerksom på det. Det er viktig. Det er liksom vi avspart i det skjer nu. Og han Aid ibn Amr, radiyallahu anhu, hannehu dakhla ala Ubeydeillahi ibn Ziyad. Aid ibn Amr, hengig inn til Ubeydeillahi ibn Ziyad, faqal, ei benni, أو عائد هنا تابعي عبيد الله بن زياد هنا صحابي هنسأي أي بني او من إني سمعت رسول الله يا هوات محمد صلى الله عليه وسلم سي إن شر الرعاء الحكمة إن شر الرعاء الحكمة تنفعست الرعاء الحكمة الرعاء تي هواته الحكمة تي بتسوى عنيف هنا هواته La Han har ikke noget blidhed i øh, Han har ikke noget En blød side Over for sin medborgere Og det er derfor Mohammed S.A.S. han fortæller Ham som er hård Over for sin med. Og det er derfor øh, Man kan bruge de samme med en far Det her kan du sammenligne En far så, ligesom, så I kan forstå det en far i et hjem. En far i hjem. Hvis en far i et hjem han kører den hår metologi overfor børn. Hvilken fald for børn har også? Ja, har også noget. Hvordan vil børnene være? Enten vil de være bange for ham, vel også, vil de være rebelske og gøre opmærksomhed ved hans sindiske. Nå, men lad os jo se, at han kører hårdt, han sådan bliver straffet, hvis du gør ikke sådan der, så får du straff, hvis du gør sådan der, straff, straff, straf, straff, straff, hvordan tror du, at børnene er? De bliver syge ude, de ville tage afstand altså, fra ham, de ville vil være bange for ham. Hvornår? Se, vi det. snakker, vi snakker i opvækst, prøv I skal deale i opvækst, fanden om det. Hmm. Ellers skal I ikke, I skal deale det op. Vi har et Vi har et barn. Som er spædbarn mod de der 6-7 år Som er de bare bange for. Det bliver bare bange Ja Og så hvis han bliver straffet, så siger han stille ja. Så har du fra 7 mod de 18 Her det er en konkurrence De vil være rabbinske, det jeg siger. Nogle af dem vil stå imod og gøre, og de vil være ligeglade, fordi de bliver hærde Nogle af dem bliver hærde Som regel, mange vil underkaste den lov han har givet det rabatiske far Og så fra 18 og oppefter, og hvis vi siger fra voksen, det kan være fra 16 eller oppefter Der vil komme et modreaktion Hvad siger du? Ja. Et modreaktion Og hvordan vil det være? Allahu alaih Et barn kan godt finde på at udlægge far Hvornår det sådan har mulighed for Og det er det Der vil også opstå had, også indien hvis en far tvinger børnene til dine mm. Og det er lidt mærke til, at Mohammed s.a.s. siger Alimu lær jeres barn Alimu awladakum Lær jeres børn Det vi sige, i starten så er det ligesom Du skal være et forbillede, hvordan du lærer og underviser Det er ikke noget, der er tvang Der vil være tvang på nogle af aspekter Men ikke tvang i henhold til din Allah subhanahu wa ta'ala i Koranen sier la ikraha fi ddin. Ingen tvang i din. Det er viktig. طيب. an takuna minhum, bas ba' at du være blant dem som er h. Fa lahu ijlis, fa lahu ijlis, så sa han til ham sitt ned. Fa innaman anta så der er der en, der sagde til ham, sæt dig ned, du er blandt Nukhalla. Nukhalla, jeg tror på tyrkisk er det samme. Jeg tror, det blev sagt Nikhalla. Nikhalla, det er selve øh, øh, høsten, eller den der, der kommer ud af øh, koren. Den der, der ligger op i, i når, du, når du har hede, når du høster den. Så meler man selve høsten Og så kommer en nukhala Nukhala det vil si de der ligger uh, udover selve uh, koren Hvad hva hedder den? Skallen hvis man så siger Ja, selve skallen Ja, selve skallen, det er rigtigt Så siger han فَإِنَّمَا أَنْتَى نُخَالَتُ أَصْحَابِ مُحَمَّدَ Sætter ned, du er nogle af Muhammeds skaller فَقَال وَكَيْفَ كَانَتْ لَهُمْ نُخَالَ وَدَنْ هَدِي وَعَدِي وَعَدِي وَعَدِي وَعَدِي وَعَد Inna makanatu an-nukhala ba'dahum wa fi ghayrihim ssaahan selvs skalen ha vær etter dem Ikfader fordi Muhammad ha vær den ægte korn de har ikke vær en skal Og det her for at vise at Muhammad sallallahu alaihi wa sallam temna abdra det har vær men og det har vær hudens det har ikke vær nogen efterligning Tayib Hvad er det vi kan forstå af det her at når vi har en leder eller en bestemmende funktion så skal den bestemmende funktion tage det her formel og bru. At تصرف على الرعيه at bestem over med den er afgørende al maslaha al maslaha da bibchu al maslaha nu skal vi definere al maslaha da al maslaha al mashayikh da al maslaha hostay maslaha et det, At vi giver befolkningen dish, uh, parabolantenne, og pornografiske hjemsider, og YouTube. Hvad er moslaha? Moslaha er noget godt for befolkningen. Det er noget, befolkningen kan udnytte, så det er ting. Starten. Hvad er det, befolkningen har brug for? Det er det nødvendige behov, vi for. Det er. Du derhjemme, hvad det, du har brug for? Noget rigtigt. Like. Stop. Det vil sige, hud, kilden, for de har som befolkningen har brug for at skaffe dem, det er mad og drikke. Er vi enige? Mm -hmm. Dej, så kommer den næste. Tøj overhovedet. Bibogelse. Hvad mere? Troy? Der er noget, der er vigtigere end alt det der. Din. <laughs> Selvfølgelig. Der er noget vigtigere end det her. Det er din. Det vi sige, først og fremmest, vi skal give den din. Al-Masluha, som en imam skal sørge for, at hans medborgere Eller, Er der ikke et andet ord end medborgere, når der er en leder, som har borgere? Hans borgere. Ja, ja. hans borgere, at han giver den din Fordi når, har de, når han har, har givet den din også, Så vil de her mennesker kunne forstå mm. At Allah giver rizq Og det er ikke ham, der giver rizq kan se de Her i Danmark befolkning i henhold til demokratiske tanker, de siger, at de staten der giver arbejdsmuligheder. Er det ikke sådan der? Jep. Staten skal åbne sig, så de kan give mulighed for deres borgere kan kan kan tjene flere penge. På grund af deres kapitalistiske tankegang. De rige bliver rigere og de fattige bliver fattigere om de kalder deres, øh, deres, øh, deres styringssystem for at være demokratisk At borgerne er lige på deres sociale net Så er de flokløgnere på alle aspekter Fordi de sørger for at dem som har indflydelse i landet I henhold til deres kapitalistiske tanker de vokser og stiger Jeg er en af ham der er A.B. Møller A.B. Møller A.B. han siger til staten Jeg bestemmer hvor meget skat jeg vil betale Og hvis I Vil bestemme over hvor meget Altså vi I vil gå hen i min økonomi Og vil gerne bestemme Så lukker jeg alt i Danmark Åh oh, Hvad har vi der? 20.000 arbejdspladser Jamen lukker du? Okay, det vil vi have Vi laver en undtagelse Her er bemøller, du får lov til at betale hvad du vil Okay, jeg vil ikke betale penge, men jeg åbner opbærhuset Jeg laver en, øh, en fond, som jeg skyder nogle penge i, så trækker det i skat Jeg laver en snydelig jeg laver en for en, en snød funktion, som jeg vil lægge frem til jer, at jeg betaler noget, men alligevel det er noget, jeg tjener selv på. Ligesom en, han vil betale zakah, eksempelvis Islære, så går han hen til sin mor, og så giver jeg 2.000, og så siger jeg, hvad sku mor, det til dig. Ja. Så siger Islære, nah, vi er med. Zakah må ikke betales til din familie. Ja. Dem, som du har styring over din søster din dine bror alt det der, som der er lægget og de er færdige, så er det der, der skal flyde dem. Færdigslut. Jamen må ikke give dem denne to? Nej, de må du ikke. Må du gerne give dem til nogle andre lang væk? her ja, det skal jeg også. Så i deres kapitalistisk verden, hvad er det de gør? De snyder befolkningen. De snyder befolkningen. Så hvilken rolle har en imam? Han skal give dem din. Det næste, han skal sørge for al-amn og al-amman. Beskyttelse fred. Kan jeg se det. Og når man træ, giv de har brug for mad og drikke og så og så videre. Og de kan ekspandere, hvis vi siger, de kan blive større afhængig af behov. Afhængig af behov. Der kan også en computer og bog Det er noget andet, men hvis vi snakker om nødvendig msslaha, så man skal sørge for det er ikke Moslaha for, han, det er godt, han siger en del af Moslaha, at du som en medborger, du kommer ikke uden for grænsen Fordi hvis du kommer ud og bor i den anden by, så øh, kommer din din til at blive ramt af det Og mange af dem, som råber Khilafah og alle de der, også de der, der bor i Europa De ved ikke engang, hvad Khilafah indholder Khilafah, det betyder ikke, at du kan rejse frit, og du kan bare du må ikke gå ud af byen, medmindre du har en tilladelse for Amir Al-Sultan, ham der lader boer ind i det der. Ja Hans ord er ham der skal give dig tilladelse for at forlade byen Fordi hvis enhver bare kan rejse I yani morgen så rejser Abu Hamza og så rejser Abu Najla og så rejser Abu, uh, Abu Aisha så rejser ham der Så sidder bare ham der lederen alene Wallah hello Wallah jeg har en hel by men der er da bare tom! <laughs> Hvem er inden for at sende Khilafah? åbne grænser? Inden i Khilafah? Men du skal have tilladelse for at komme ud af byen! Af byen? Okay. Ja! Af byen! Men det kommer ikke også an på uh, urof? For eksempel hvis vi uh, tager bare et givet eksempel, Der var Khilafah i Danmark. Det er normalt i Danmark du bor i så du men er det så ikke også i sharia å si at følge? Det er det. Selvfølgelig er det en ændring, men sahabene reiste ikke fra Madinah, medmindre de har fått tilladelse av Muhammed. Abu Bakr al-Siddiq reiste forladet, altså selvom han hadde en kone der bodde i Al-Araya, han spurgte Muhammed om tilladelse for å komme derude. Det vil si at er en association som ligger mellom en leder og en borger. Den her kan ikke bare brydes og så sige Wallah, sabay al jeg, jeg kører Det kan du ikke Altså ligesom, Wallah, jeg rejser i morgen Og så rejser ham og ham og ham Det vil sige, han har, nød, han er, han har Den autorisation til at bestemme over At de her mennesker må ikke rejse Medmindre der er behov for det Ellers vil, vil, vil byerne Blive ydelagt, og sådan har det også været Sådan har det været ydelæggende Må Allah beskylde det er, det er. Øh Øh Drib og når vi snakker om al maslaha så er det alt hvad vi har behov for. Og de kan være de vigtigste vi snakker om, det, vi kan give eh øh, øh, øh, del af maslaha, det vi siger det nødvendighed i maslaha, og så har du be del, det kan være øh, under øh, al maslaha, noget som er mindre nødvendig, mindre nødvendig. Og det kan også være masler for noen og ikke masler Men hvem er det der bestemmer? Det bestemmer Al-Ameer. I fyrre til Koran også. Nå, selvfølgelig. for hvem der overtager position. Ingen må overtage en position med mindre han har kuffet. Kuffet betyder at han lever opp til sin position. For eksempel. Når om det er jeg en, fordi han er min fætter, og han ser godt ud Så sætter ham en en position. Men han kan ikke sige forskel mellem to tal og fiertal Han kan hverken læse og skrive Er det ikke sådan, det foregår i vores land? Du sætter en, der arbejder i kommunen Eller kommunen, det betyder dem, som eller ekonomi eller, eller andet Og de kan hverken læse eller skrive De skal være kvalificeret De skal være kvalificeret, præcis Og det er derfor, man kalder Al-Khufr Ligesom, ligesom, ligesom Al-Zawaj der er mange tomber, der er mange tomber i den verden, der tror at zavag i henhold til Kur'an og Sunnah er bare en mann og en om seg selv at de vil gøre giftes. Og så har de fjernet autosjon af eller vali, til at bestemme. Og så har Muhammed S.A.M. så sier i henhold til ahnaf, i henhold ahnaf, der sier det, al-vali, vageb, al-bekker. Al-Wali عند البكر Bikr Når du har en yomfru, så er Al-Wali wajib Han skal være der Også hos Ahnad Nå, er jeg forpåset over i? Ne Men hvorfor? Fordi Abu Hanifa han sier En fa'a han skal være med når han skal avgi Men Abu Hanifa når han snakker, han snakker om en kvinde som er Rashid Rashid hos ham, det en kvinde som ikke er Bikr Så hun ved bedst hva det er for hende så kan hun selv træffe sin afgørelse. Mm. Men når folk læser, de læser ikke indhold. Men er det en gyldkvind, der har Hvilken er en gyldkvind? Må en kvinde? Er... Det er en helt anden sag, det er en fyqt, det skal vi ikke diskutere. Men jeg vil bare fortælle dig, hvordan har folk forstået det? Hos Abu Hanifa, ligesom alle de andre, siger, at man skal have fars accept for et bikr. At vi diskuterer, er det tilladt eller ikke tilladt, det er, de tillad, de er helt anden snak, det er det vi snakker om Men her har vi noget der hedder kufo Og hvem er til at afgøre en pige der er 16 år, hvis en mand der vil fri til hende, at han er egnet eller ikke egnet Kvalificeret eller ikke kvalificeret Er hun på 16 år kvalificeret til at forstå det? Er hun kvalificeret til at afgøre? Mm. Er hun med? der er godt hvad hun, hun, hun, hun synes, og han ser flot ud Hans øjne er smukke det er det eneste, hun kigger på Jeg vil gerne giftes med ham Så spørger du ham, så spørger du hende Hvorfor vil du giftes med ham? hans øjne er så smukke, det er derfor Er det afgørende, det her? Ja. Nej Det er derfor en far eller en vali Det betyder ham, værv, som har værelse over den kvinde Har den ultimativ afgørelse i sag Han kan sige nej Og så, så behøver du ikke spørge ham, hvorfor Så siger det Man jæ'akum uh, man, jæ man tar tavna dina huva khulqa faza vujo hvis der kommer en hvor jeg accepterer hans din og hans khuluk Ja det er rigtigt. Hans din og hans khuluk Vi afgør at hans din Er ikke på lige vejr med, med min datter Min datter kender halvdelen af Quran Han kender ikke engang khuluk allahu ahad Min <tog> datter kender til tawhid Og ham der ved ikke engang hvad tawhid går ud på Kufu din Og khuluk også Jeg har opdraget min datter i henhold til god khuluk ham der han, han har boet i losseplads F.eks. Kafær, min datter hun er læge, og ham der, han har en bums <laughs> Det er Kafær, du har en, som er k.h Jeg har opdraget hende, jeg har lært hende, jeg har undervist hende Jeg har ført hende til, at hun forstår tingene Ham der, han ved ikke noget Det eneste, han tænker på, det er penge Og jeg kan ikke sige, at der skulle være Kafær Der kan godt være, når jeg kigger på min datter, hvis hun bliver gift med ham, så mister hun lige hvem er det, der sig afgør det? Er ikke mig som en far? Det er det Og det samme har vi med en, som overtager en position Han skal være kufo den kufo? Det betyder, han skal leve op til sin position Og hvis han ikke lever op til sin position, så er han øh, syndig, faktisk Og når han ved det selv, at han overtager en position, han er ikke egnet til det Og en person, han må ikke spørge efter det, med mindre det er en lederfunktion. Det er noget, man bliver udpeget. Men alt andet må man gerne. Og hvis han kan se, f.eks. mig Jeg kan se, at der er ikke er nogen af dem, der omkring mig, der er egnet, og jeg kan se på mig selv. Jeg er egnet, så er det wajib for mig. Ligesom en imam. Når jeg står og kigger, og ham der skal føre bøn, jeg kan se halvdelen af uh, den læser Al-Fatiha, krak krak, og læser uh, Qulhuallahu Ahad, halv haqid, mm. så siger til dem, gå tilbage. Der må Så må Ja. Sammenhængen vær afgørende og bestemmende. Er I med den der? Jo. I må kede altså, jeg keder det, vi tager lidt tid, men sådan er det. Nummer 8. Al wilaya al khassa aqwa min al wilaya al amma. Al wilaya al khassa van wilaya styre. Ja. Eller eh latin etique kommer. Al-Wilaya de er den der øh, fra staten, hvis vi siger Al-Wilaya, eller, eller absolution Nej nej, absolution Den specifikke absolution er stærkere end den overordnede absolution Al-Wilaya ja. al-Khasa, al den specifikke ja, Den specifikke vilaya er stærkere end den overordnede vilaya wilaya Al-velaiee al-khaasah? A-kwa-a-kwa. Min al-velaiee al-aham. Min al-velaiee al-aham. Naa. Volehne kan vi fustod? Vi behaa al-velaiee al-khaasah, avihaa al al-aham. Welaieti l-imam al-a'adham al-khalifah Henz-a autur-shun, henz-a autur-shun, ari khasah al-aham. Takk en men hvis han gir Al-Qadhi en vilaya, så er hans autorisjonen er hva? Khaas. Spekifikt på noen bestemte. Og det er samme i Zawaj. I giftemål. Jeg har vilaya amme. Det vil si det er meg der bestemmer over mine dære. Men jeg sier til Abu Aisha her. Jeg reiser fra landet, og hvis der kommer en frihet til mine dære, så morgan liksom står som en vali for hende. Og nu har jeg givet ham en vilaja, som er hvad? Kharf Specifikt Det er et giftemål Kun uh, Abu'ar Isha, han må ikke gå hen og begynde at se uh, Dine økonomiske konsekventer her ugtige Og uh, nu skal jeg som uh, drage uh, arve og alt det der Nej Hans vilaja er specifikt Hvis der kommer en frier, så står han fremme Hvis der kommer en frier, så er han hvad? Ikke noget Han er ikke noget. Og det er derfor man sier at al-ulaya al-khassa akkurat men al-ulaya al-amma. Man kan ha en ulaya al som en sjef. Hvordan? Når en kvinne har ingen vali, så kan han træde frem. Men når vali er til så har han ikke noe autorisation over Kun i basale... Sjef, hvis man skal sammenligne med noe... Kan det også være f.eks. en læge, og så en hospitalsdirektør? Ja. Han er derhospitalsdirektør, og han har den der generelle attribution Men hvis lægen siger dig, du kan ikke forlade det hospital Hvis du forlader, du dør, så er det ham, der bestemmer i det der tage Sætter ham den anden anden direktør jo, men direktøren Direktøren har noget bestemmelse Men al-Ulay al-Khassar er i nogle bestemte øh, kategorier Så det er ham, der går hen og bestemmer uh, For eksempel en Qadi eller en tjejk, han kan gifte en øh, fædreløs barn Uh, kun når selve al-Wali er ikke det det de kalder med hensyn til sarir En lille barn Eller en jadim En faderløs barn uh, Moren er wa wa wakil Det vil sige man sætter moren til at være uh, Sted for for faren Men lige så snart barnet kommer i på tidsalder Så det er det faktisk barnet der beskriver mm. Men den der uillaya hun har Det er al-ulay al-amma men selve lulaget khassa flyter Og det kan bli Er jeg med i den der? Inshallah Inshallah Inshallah ta hkrikkene Mest det allerede Niafra Daleelul shay'i umur Daleelul shay'i fil umur Al ba-tina Ya-ku-mu ma-ka-ma Daleelul shay'i Beviset av في الامور الباطنه تدعى يسيت اندر يقوم مقاما تترا frem staden for den bevis du får Shei, <laughs> ja, den er beviset det men når man kommer med med, med bevis eller med et eksempel dalilu shay beviset er tingene fil amur al batina i seerne som vid rør ændrer al batinat ybisidina liya invindi yaqumu maqama træder frem i stedet for dem. Ja. Eh, altså værd, men hvis så le batin kan vi se det skjulte her? Ja, men da lilla sha'i i de indre anliggender, yaqumu maqama. Excel Mwis. En person han har lavet nikah. En person har lavet nikah Når den person har lavet nikah Og han har haft al-khulv-shariya Med kvinnen Han har vært sammen med kvinnen Alene i lukket dør En mann Han har lavet nikah Til en kvinne Og de har haft det man kalder Al-khulv-shariya Al-khulv-shariya Det betyder at de kunne være Et sted lukket uden forstyrrelse du blir spændt ja, ja, Herav siger Shari'a Når de har haft Al-Khulva Shari'ya Så kommer hun under den kalkori At de er fullførende gift er mm. Så de kommer under Fullførende gift Det betyder hvis han gir henne talaq Så er hennes talaq Hun kan ikke bare si Han har ikke rett med fordi der vil hendes familie og de andre sige, at de har haft et intimt forhold, selvom hun benægter, at der har været interaktion, at han er indtrængt i hende. Så længe al-kulva har været til stede, så siger man, at man er nok, fordi der kan forekomme mange tving mellem en mand en kvinde, og specielt i kulva. om hun benægter indtrængningen, at han er været oppe i hende, den benægtelse kan ikke bruges Men den er selvfølgelig sket Om det er sket eller ikke sket det, det, det, det, ja. det er det, der er afgørende. Det derfor, siger vi her Læg mærke til selve ka'ida Dalilu shay, beviset for tingene De er kulvah Nu snakker vi om kulvah Kulvah de shay Beviset for kulvah De der, ind. der skjer ind til ind i baden Baden, det betyder skjult sted Det er lukket sted Det er rurfat en navn det er selve soveværelset Så ser vi Den bestemmer over den bevis Det vil sige vi har et bevis De der to de har været ind i soveværelset Det er et afgørende At de her to har haft noget med hinanden at gøre Så bliver det bekræftet som Mand og kone Med nikah Det vil sige de har udført deres nikah På punkt til punkt Er I med? Ja, no. Det er da desværre er slet Nej øh, At acceptere en skade på noget man har købt F.eks. Jeg har købt det her glas, og jeg vidste godt, der har været en skade på den Og jeg har købt den og taget den med Abu Aisha fortal mig, at der en skade Og jeg er bevidst om, at der en skade jeg tager den med hjem, så kommer jeg bagefter og siger til ham Ej, jeg vil gerne returnere, at der er en skade Så bruger vi den der form Jeg vidste, hvad jeg har indvendigt At der er en skade Så her, der er et bevis for At jeg er overbevist om, da jeg købte den At der har været en skade Så jeg kan ikke bare returnere det tilbage Jeg har købt den Med den indvendige forståelse eller At der er en skade Så kan jeg ikke returnere den Men hvordan ved han har gjort mig opmærksom på det fra starten Ah, sælgeren? Ja, det er det jeg sagde Jeg sagde, jeg vidste godt, at der havde været en skade Og jeg gød den med den overbevist om, at den skade har været til sted Øh, DRI, nu har vi en show episode Lad være med at skrive os lidt Øh, vi har brugeren her han arbejder sammen, øh, han arbejder i kommunen som udstykker af jorden og giver byggetilladelser og almulig. Og vi kender hans baggrund. Han er en fattig person. Det vil sige det eneste han lever af, det er hans løn. Det eneste han lever af er hvad? Hans løn. Og hans løn er på 1000 kroner. Det vil sige han kan han kan spise og drik og betale husleje. Så er det eneste, han har det, han slår. Lidt pludselig så finder vi brorren. Han bruger en villa. Ha? Ja. Nu har vi fundet ud af, at brorren bruger en villa. Er I med? Er I med indtil videre? Ja. Så går vi hen og laver tjek på ham. Den check går ud på, at han der, brorren, han har ikke haft nogen af. Vi spørger ham, har du fået nogen af. Er der registreret nogle steder, at du har taget af siger han, nej, nej, nej, nej, så, så har vi noget, der hedder, en ayn ala ka hadha, hvor har du de fra? Så kommer den der, Dalilu Shai, beviset for tingene, som eksisterer, hans ny villa, <laughs> som koster en million, fil-umur al-batina, som er skjult, vi kender hans, hans tilstand, den er ma'adun, han lever kun af det, hvis han ikke får lød, så dør han af sund. Mm. Yaquumu makama at han har fået bestykkelse. Det betyder, at den bror, han er hvad? I Danmark halal. Nej, nej, det er det islamiske stat. Hvad er han så? Korrupt. Korrupt. Og så skal han stoppes med det samme. Og så bliver hans villa taget. Af hvem? Confiskeret. Amir. Af Amir. Tilbage til mig. Alt. Alt. Villa og indhold. Så i sharia går vi altid ind. Og lægge mær til her et eksempel Umar og Ibn Umar Ibn Umar har haft sin, uh, han har nogle af hans ibel sammen med uh, Han har haft nogle af hans kamiler sammen med sadaqas uh, kamiler Og de drak af vandet Forstår du? De drak af vandet Så kommer Umar og siger til ham Dine ibel har drukket fordi du har lagt dem sammen med sadaqas ibel så har han taget dem alle sammen Og så sagt du har ikke nogen ebel mere Hvad hvad hvad Kamiler ja. Han har haft kamiler ja, Eben Umar ja. Hans søn ja. Og det er hans personlig. Men det er fordi han var ræg Han var hyret fra de her kamiler Så hvis si, han gik ud Og latten dem drikke af Og så videre Så siger han Fordi du har lagt din kamiler Sammen med statens så Sadaqat Det de statens kamiler Så har dine kamiler For første prioritet Forstår du? Så sagde han, du har ikke hak over den Vi tager <laughs> Fordi der er Shubha Og det Umar han ønsker er hvad? Shubha Fordi der kommer Shubha imal Og når der er Shubha imal Det betyder, at der er en tvivl som Hvor din penge, eller det, det du har Og folk kan stille spørgsmål Get Så har Amir taget det fra med? Ja Nå Døg Nummer 50 tin hud la yabra biz-zann al-bayn khata'ahu la yabra al-bayn her æs visu som al-bayn khata'ahu vaasil al er klar og tydelig mentcha La 'abra bil dhann al bayn khata'ahu. Eh hvis en person han tror at han har uh, et lån. Lovzanna jeg tror at jeg skylder en peng. Og så viser det seg at jeg, uh, uh, jeg skylder ham ikke noen peng. Ja, for eksempel. Jeg går hen til Abu Aisha, og så siger til Abu Aisha, hvad sko, 1000 kroner, fordi jeg skylder dig penge. Men så finder jeg ud af, at jeg skylder ikke penge til Abu Aisha. De der penge, jeg har givet ham, det har været en fejl. Jeg har betalt Abu Aisha før. Abu Aisha, han siger stille og siger, jeg har været en penge. Jeg finder ud af, at det, jeg har troet var korrekt, kom jeg frem til, at det er en fejl. Er det derfor? Man indikerer ikke med vand. Jeg er i tvivl, men jeg betaler alligevel. Så siger vi, albayin khaba'uhu. Så siger man, så har jeg, ha, jeg ret til at returnere pengene tilbage. La'ibrab vand. Man tager ikke hensyn til tvivlsomheder. Better save than sorry, ja. Yeah? Hvad siger du? Better save than sorry. Ja. Det er sådan, du skal lave uh, salat 4, så uh, laver du... Så bygger du altid på det mindste. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Men her, så siger jeg, jeg skylder ham 1000 kroner. Ikke hvad? Og så har jeg betalt ham 1000 kroner, så finder jeg ud af, nej, jeg har betalt ham penge. Så skal jeg have 1000 kroner tilbage. Men det skal selvfølgelig være klart. Det skal være klart og tydeligt. Al-bayin. Kom al-bayin, det betyder, at han er klar og tydelig. Øh. For eksempel, hvis en person, han ødelægger nogle penge. Som han tror, det er hans egen penge Jeg har 1000 kroner øh, ind i min lomme Og det der, det er 1000 kroner, som Abu Hamza har givet mig Abu Hamza har givet mig til samt sadaqa Han sagde Abu Ahmad, hvad skulle? Det der er de sadaqa Jeg træk øh, i min lomme, så fandt jeg 1000 kroner alhamdulillah Så går jeg ind i en butik og yalla køb køb køb køb køb køb køb 1000 kroner og yalla var assalam, ha? Jeg brugte 1000 kroner Så kommer jeg i tanke om hvad? De var Abu Hamza's, som jeg skal give sadaqa. Så er der hvad? Så er der daman. Daman er Det er klart, bevis på, at han har givet dig penge. Nej, nej, nej. Hvad er daman? Daman, betyder Stedt. at er stadig penge. Og det er derfor, la ibrabid dhan. Man kan ikke bygge på tvivlsomhed. Jeg er i tvivl om, det er mine penge, og de tror jeg. Bagefter, al-bayin khatav. Nu finder jeg ud af, at jeg har lavet en fejl. Mm. Så skal jeg returnere det tilbage. Er I med på den der? No. Eller skal I have flere eksempler? <trykkie> <trykkie> <Stryker>. <tryker> <tryker> <tryker> Det er 51 La ibra litt da wahum La ibra litt da wahum Man tar ikke al-wahum Hva betyder al-wahum? Det er den laveste del av sjakk Al-sakk under-sakk vi har chak, tvivlsom, vi har noget, der er under det, det hedder lwahm. Jeg ved ikke, hvad den hedder på dansk, jeg tror ikke, der eksisterer et ord. Vi har abdifor. Ja, det ved godt. La ibralit davahum. Man tager ikke uh, tvivlsomhed som et eksempel, eller man tager ikke hensyn til det. Man tager ikke hensyn til tvivlsomhed. Eller det mest detalje er tvivlsomhed. Sagde du, waham er den mest eller mindste? mindste. Nej, nej, at den er den laveste Den laveste Hvis det er det det ja. sagde For eksempel, hvis jeg i de arabiske lande Eller de varme lande Så har man som regel 4 meter op har, Der er husene Herovre i, i, i, i Vesten, man bygger hus til at være meget komprimeret i højden På grund af varmen så varmen ikke stiger op, og rummet bliver varmt. Det er derfor, man tænker altid på varm og brug alt det der. I det arabiske lande, eller i varme lande, man bygger rummene til at være større, fordi varmen stiger, så kølen er nede. Så der er en helt anden fænomen for bebyggelse. Mm, så hvis vi har en væg, hvis vi har en væg, og jeg vil gerne fra den nordlige del, fordi der er indtrængning inde i rummet, men den der væg, den er åben over for naboen. Men så siger jeg, over 2 meter, så laver jeg et hul Over 2 meter, så laver jeg et hul Så kommer naboen og klager Og siger, ham der, han har lavet et hul, fordi han skal kigge ned til os <laughs> Så siger Al-Aalem til ham, la ibrata littawahum La ibrata littawahum Du kan ikke komme med den tvivlsomhed At en mand har lavet et hul, fordi han skal kigge ned til dig Han har lavet et hul, fordi han skal vidt til det her Amen mm -hmm. Og så længe en stående man ikke kigger ned på din hurma På din uh, hurma ikke dadler På din hurma på din kvinde mm -hmm. Så længe han ikke kigger ned på din, uh, på din kvinde eller din kone Samt stående Så kommer det under kategori af det tillad La'ibra liddawakum Du skal ikke komme med uh, overtroiske At åh oh, måske kigger han ned Måske sætter han indstedt Så siger Shara' la'ibra liddawakum men tage ikke hensyn til det Er I med på den der? Ja Nummer 52 slutter vi i Athabit bil burhan kathabit bil ajan Athabit bil burhan det som er bekræftet med bevis det som er bekræftet med bevis er bekræftet ligesom man har set det med øjnene det der er bekræftet med et bevis er ligesom den er bekræftet med øjnene at se det er I med på den der? så skal vi ligesom kigge på det hvordan uh, hvis der er et bevis Al-Thabit bil-Burhan, Al-Thabit bil-Aya'n Jeg har lånt Abu Aisha 2000 kroner Vi har skrevet et stykke papir To vedner har skrevet under Og så kommer jeg og sier Så sier han du skylder meg 2000 kroner Sier han nei Så hiver han papir frem Let's go Al-Thabit han har et bevis Ligesom man har været til sted mm. Så kommer øh, Så siger han Vidnerne er død <laughs> Så han Det er lige meget Du har et stykke papir Det der stykke papir er et bevis nok. Ligesom en kontrakt En man har været i en landsby Så bliver han gift med hende Så flytter han til en anden landsby Og har et stykke papir Der beviser det hendes mand Så manden Hun møder ham på gøden Så siger han Kom Jeg ja, har du skal betale nafraqa, dine børn siger. Jeg har ikke noget med dig at gøre Jeg sagde jo, kom til Qadi Så går til Qadi Så sagde Qadi, hvem ham der? Så siger hun, det er min mand Så siger jeg, men jeg kender hende ikke Og det der det er hans børn Så siger han, nej det er ikke mine børn Så går hun et stykke papir frem og siger Det der, det er din kone Og det her, det står der, det er dine børn Så siger vi, ja Athavik the Burhan Det der bevis vi på nu her ja, liksom sabit vil ayya Så vil han dømme henne Til at betale nafraqa til henne børn Amen hmm. so. yeah. Næste gang, 53, der hedder Al En av de spure Som vi kommer til at snakke også med hensyn til Qadr, hvordan man bygger Qadriyya, en qadriyya Det betyder en sak uh, Desværre mange, uh, dømmer, og uh, bestemmer uden at de kender til qawar. Qawar betyder hvordan man dømmer blandt befolkningen, hvordan man dømmer uh, blandt mennesker. De dømmer i henhold til lyst og bekær, desværre. Allah beskyldes. Barak Allah huffikum, jazakum wa al-faih, subhanakallahum, bi hamdik, ashadaw, ilah, ilah, nant, as-raffir, qawatu, balaih.